فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب لجودكم بعد إن شاء الله يا قراء فرا كتاب مقدمة. Di ilmu maqasid syariah Hingga pada pembahasan ya Pada pertemuan kali ini Yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Qawlu fi qawdihi Ilaqati ilmu maqasid Bil istihad Itu hubungan Yang kaitan arat antara Ilmu maqasid Bil istihad Antara ilmu maqasid دمان استهاد فقال هنا شيخ حفظه الله من شروط الاستهاد معرفة مقاصد الشريعة ولا بد للمجتهد من مراءة مقاصد الشريعة وقلياتها إن النظر في الأدلة الجزئية لاستصدار حكم شرعي وبذلك يستطيع المستفيد بناء الأحكام الشرعية على الجزئيات الخاصة بها على الحقيقة لأن الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والحيئات والملابسات المحتفة بالمحكوم عليه وباختلاف الأشخاص والأوصاف طيب سنبلغ مجبتكاً Ya bahawa hubungan antara ilmu al-maqasid bela istihad ya, telah hubungan antara syarat bela masyurut. Fa di antara syarat istihad adalah maqasid atau ma'rifat al-maqasid al syariah. Al ya mana tentunya bahawa seorang so mustahid, al-hada makna seorang so mustahid, laiakun mustahidin tidak akan mencapai tingkatan istihad atau tidak akan dianggap sebagai seorang mustahid kecuali apabila dia memiliki ma'rifah dan al-fahm akan ilmi maqasid al-shariah yang mengerti dan memahami ilmi maqasid kalau huna wala buddha li mustahid min mura'ati maqasid al-shariah wa kulliyatihah innan nadari fil adilati juz'iyah bahkan kata beliau ini suatu keharusan yang keharusan bagi seorang mustahid untuk senantiasa memperhatikan makasid syariah wa ya memperhatikan setiap maksadin syari'i oleh setiap ahkam syari'ah yang dibahas oleh mustahid tersebut ya, pada penerapan dan sisi amal serta kulliyat al-makasid ia berkaitan dengan kawaili al-amah pada makasid syari'ah itu ketika indah nazari fil adillat al-juz'iyah Listus dari hukum syar'i ketika melihat memperhatikan ya dan menelaah dalil-dalil syariah listus dari hukum syar'i agar dengan seperti itu ketika dia mengambil kesimpulan pada suatu hukum syar'i halal haram wajib sunnah mubah atau yang selainnya tayib dia bisa mengambil hukum yang tepat atau setidaknya hukum yang uh, lebih sesuai dengan dalil-dalil syari syariah dan makaskat asyariah. Rabidalikah, ia setiakul mustahhid binaah al-ahkam syar'iyah pada juziyyat yang khusus terhadap al-hatiqa. Demikian juga, kata beliau, apabila mustahid ini memiliki pengetahuan akan ilmu al makasud, maka mustahid ini akan sanggup ya untuk meletakkan hukum-hukum syar'i -hukum ya pada setiap juzuk pembahasan ahkam syar'i secara spesifik pada pembahasan tentang As-salah, wa-zakah, wa-siyam, dan mu'amalat al-maliyah. Ia juga berkaitan ya dengan hukum-hukum lainnya tentang qadah dan jinayat. Ya, pada penerapan masing-masing ahkam juziah tersebut, jika seorang mustahid punya pemahaman ya, dan pengenalan pada ilmul makasid, dia dengan tepat akan meletakkan setiap ya hukum syarak tersebut pada penempatan yang benar. Hid, ya. karena ahkam tak ya, terfah beriktifahlah ahwal, walihat, walmubasat muhtafah bilmahkumi alih. Kena ahkam, kena ahkam syar'iah itu berbeda. Sesuai dengan penerapan masing-masing keadaan, kondisi dan semua yang uh, meliputi ya, uh, objek hukum yang dibahas. Kita akan melihat masalah pembahasan-pembahasan tertentu, ya, yang akan terdapat perbedaan dari satu waktu ke waktu yang lain, dari suatu tempat negeri ke negeri yang lain, ya, dikarenakan, ya, penerapan hukum-hukum, apalagi berkaitan dengan istilah istihsan berkaitan dengan kawaidul kuldiah tentang al-urf dan adat, ya, kekarena perbedaan antara adat dan urf yang ada pada suatu tempat. Perbedaan antara kondisi syaksiah Dari seorang mukallaf Dari satu waktu ke waktu yang lain Ini menuntut seorang mustahil Untuk memaparkan ahkam syariah Pada mukallaf tersebut Berbeda dengan mukallaf yang lainnya juga Ya tidak Diberlakukan hukum yang sama Dan untuk melihat perbedaan tersebut Dan meletakkan penempatan hukum Yang tepat dengan adanya perbedaan Yang beragam seperti ini Itu bisa diukur dengan pengetahuan al-mustahid akan ilmu al-maqasid. ilmu al-maqasid tujanya pada mura'at maslahah al-mukallaf. Tujanya untuk melihat kemaslahatan al ini ketika dia melakukan suatu hukum syar'i. Fa asbatu misalnya kalau kita berbicara tentang kaidati at-taisir, raf'a al-masyaqqah. Ta'sidun raf'a al-masyaqqah pada seorang mukallaf di yumin ma pada suatu waktu tertentu. Pada kondisi tertentu Bisa jadi itu berbeda pada waktu yang lainnya juga Kalau kita menerapkan misalnya Hukum Rafa Al-Haras dan At-Taysir ini Pada seorang musafir Pada kondisi safar yang tidak begitu jauh Yang tidak terdapat Kondisi yang meletihkan bagi Al-Mukallaf tadi Mungkin saja kita mengatakan Bahawa pada kena seperti ini Tidak berlaku Ya maqsadin syari'at Taysir Dimana? Tidak ada masyarakat Ya tetapi untuk kondisi safar yang berjaya agak jauh Mungkin akan berlaku Kaedah mada, rafa Al-Masyakka berlaku kaedah rafa Al-Haraj berlaku kaedah titisir Nah, untuk mengukur jarak jauh Tidaknya safar ini sampai Diberlakukan kawaid Ya Al-Quliyah tadi pada ilmu Maqasid, itu pun nanti berbeda Antara satu orang dengan orang yang lain Soalnya berusia misalnya Agak lanjut, 60 tahun ke atas Kita akan katakan pada halat dia rafak haraj lebih sering diberlakukan daripada mereka yang usianya kurang dari itu ya. dan untuk nazar pada hal seperti ini kita hanya sebatas melihat pada adillatul ahkam lah. La. kita mesti melihat adillatul ahkam Juziyyah tadi pun kita harus menakarnya menimbang dengan maksat syari'i nah disinilah fungsi ilmu makasid bagi seorang mustahid Ketika dia hendak berfatwa atau meletakkan suatu hukum syar'i pada suatu kata Ya, pada suatu ketetapan-ketetapan tertentu Ya, sama halnya juga ketika kita melihat kuwatu syubahat pada bab Sebagai permasalahan jinayat dan hudud Ya, yang mana tentunya kuwatu syubahat ini berbeda Antara satu keadaan dengan keadaan yang lain Jangan ya, terfikir kadang subhat yang ada pada seorang qadi, seorang mufti untuk melakukan, meletakkan suatu hukum syar'i pada kondisi seseorang, misalnya yang urifa, misalnya dia dikenal dengan asyar as dikenal dengan keburukan, dikenal dengan interaksi dia dengan hal-hal yang tercela pada syariat. Kita katakan kuat tu subhat fiwqo ala jinaat lebih kuat daripada seseorang yang dikenal dengan kesalahan, ya, dikenal dengan seseorang, dikenal dengan Ya kesalahan hamba tersebut, mukallaf tersebut, maka meletakkan hukum, nah, terutama hukum jenayah pada dua orang berbeza ini, pada mukallaf yang berbeza ini juga berbe, berbeza. Murah ahmada, maslahah al mukall, al mukallaf dan murah setiap maksud syar'i yang ada. Nah, kalau hina, hafidz Allah, wa min hina. Yakinu an nakkula inna mujtajil Kamurru alaihi salah satu adwar Di sini kata beliau Hafizullahullah Masih seorang yang berkecimpung pada Ilmu al-syariah Pada fiqih dan khilafiyat yang ada Dalam fiqih ya. Dan mereka yang mempelajari ilmu kawaih Al-syariah serta penerapannya Pada juz'iyat ya, Pada hukum-hukum al furu ya, Itu akan melewati Tiga tingkatan uh, marhala, Tiga tingkatan uh, tayin eh tiga masa pencapaian. Pertama kata beliau, ad-daur al-awwal ma'rifatu juz'iyat syariah Yang pertama yang disebutkan di sini itu ma'rifatu juz'iyat asy-syari'ah. Itu daur yang pertama. Itu sebatas mengenal Juz'iyat syariah mengenal dalil wajibnya salat keda Wajib salatul jama'ah ada Dalil wajibnya salatul jum'ah Dalil sunnahnya salatul nafila ratiba Dalil sunnahnya salat uh, al-hajat dan seterusnya Fahada ma'rifat ma juz'iyat syariah Ia mengenal masing-masing hukum hanya dengan dalil-dalil Yang secara harfiah sesuai dengan hukum tersebut wakil kewajibkah sunnah haram makruh ataukah mubah Ini dawrul awal ta'arifatu jus'iyatish shariah famis bu hada la yahiqu ifta wa la inzalul ahkam Seperti ini la yahiqu lahul ifta wa la inzalul ahkami manazilah Nah dawd seperti ini seorang mukallaf ini dia tidak punya hak dia tidak ada majal Dia tidak diberi celah bagi seorang mukallaf seperti ini Untuk berfatwa Ataukah meletakkan ahkamah syariah ya, Pada masing-masing tempat yang tepat pada ahkamah syariah Wa inkanat hadihil juz'iyyatu tariqan ila ma'rifati ilmi syariah Wajalika li adami ilmihi bi kulliyati syara' Wa adami ihatatihi bimakasidihi Da? Kenapa seseorang yang mengetahui adillah Misalnya dia Yahfad Al-Quran dia Yahfad jumlatan min ahadith Al-Ahkam ya, Hanya bihasab Hifdihi Pada ayat-ayat Al-Ahkam Misalnya Adillah Al-Ahkam Dikatakan gari kafir Tidak cukup Untuk menjadikan orang tersebut Sampai kepada marhala til ifta' Yang pada sampai pada tingkatan fatwa Dikarenakan walaupun Jus'iyat ini pengenalan dia pada Adillah Al-Ahkam ini Secara detail satu persatu Itu merupakan wasilah jalan menuju Marifati ilmu syariah Dikarenakan ya Seorang mukallaf Terutama talabatul ilm seperti ini Dia belum sampai pengenalannya pada kuliah tishara. Ya Untuk mengelola adillah yang ada Tadi mengambil kesimpulan Maknan Jami pada masing-masing adilatul syariah hingga kemudian ma'ana jama'i dijadikan pola yang terukur untuk mengetahui hukum-hukum yang ada setelah itu, terutama Al-Hawadis ya, dan Nawazil Al-Mu'asara itu belum dijangkau oleh Mukallaf tadi ya, oleh seorang talib al-ilam tadi ketika dia tidak sampai kepada marifatimada mada kuliah syariah ya, ketika itulah kadang para ulama mengatakan bahawa seorang faqih la yakunu faqihan Illa mada Illa bima'rifatil adillah Wa bima'rifatil dilalat Dan awjuhul dilalat Setelah itu tentunya Ma'rifatul kuliyatul syariah Dan kawainu ha' Dan seorang faqih dikatakan faqih Dia kenal juz'iyatil adillah Dia mengenal bagaimana Awjuhul dilalat dia dia mengenal juz'iyatil adillah Dia mengatahi kawainul usul Wajuhul dilalat pada masing-masing ada jadi yani Lafadz al amr Hada Lafadz Am, Hada Lafadz Khas, Hada Mutlak, Hada Mubayyan, Nasif, Al-Mansukh, Nasiterusnya. Setelah so, itu dia juga harus punya pengetahuan tentang kawaidul Kulliyah, atau tentang kawaid Al-Kulliyah termasuk di antaranya kawaidul Kulliyah fi Ilmul al fi Ilmul Maqasid. Analah kemarin disebutkan bahawa banyak di antara kawaidul Fiqih Al-Kulliyah. Itu bersamaan atau kawaid ini Juga merupakan kawaid pada ilmu al Ilmu al maqasid. Tidak akan terpisah Tanpa pengetahuan dua hal yang terakhir Yang kita sebutkan tadi Hadha talab al-ilam atau hadha al-mukallaf Gak akan dia bisa mencapai Marhala atau tingkatan ifta' tersebut Ya wa'adami ihatatihi Bi maqasidihi karena tidak mengetahui atau Tidak menjangkau setiap maqasid <coughs> Syariah Ya الدور الثاني، يا تروس. المستوى الثاني، المستوى الذي أعلاه، الذي بعده، دور الوصول إلى قليات الشريعة وتناس جزئياتها. فإذا حصل على هذه المرتبة، فجوات الإفتاء في حقه وصحة الاستihad منه محل النظر وموت الخلاف. Dari Darul Musul ila Kulliyat Syariah, dia sudah sampai pada pengetahuan tentang Kulliyat Syariah dan juga bagaimana penerapan Kulliyat itu pada Juziyat Syariah. Nah, ketika seorang sampai pada tingkatan seperti ini, dia mengenal kawaidul Ammah, ya, mengenal kawaid aglabiyah mengenal kawaidul Juziyat dan penerapan masing-masing kawaid tersebut pada hukum-hukum yang berbeda ya para setiap hukum hukum syara nah seorang so, apabila telah sampai pada tingkatan seperti ini kata beliau jawazul ifta' fi haqqihi wa sihhatul istihad minhu mahallun nadhar ya boleh tidaknya dia berfatwa ya fi haqqihi ya dan sahul istihad ya itu mahallun nadhar ada mahallun nadhar fa khilaf ya fa khilaf di kalangan para Al-Fuqaha dan Usli jin, Apakah tingkatan seperti ini sudah mencukupi Dikatakan dia sebagai seorang ya, Yang layak untuk berisytihad Terutama kaitannya dengan amal dia sendiri ya? Apakah dia boleh juga berfatwa Untuk orang lain pada masalah-masalah tertentu Atau tidak Sebelum mengatakan Sihat al-iftah dan istihad mutlakan, Kerana syarat-syarat yang telah di, diinginkan atau dituntut Pada seorang mustahik Hampir semua telah dia penuhi Marifat adilati syari'iyah Jus'iyat dia mengerti Dia yahfat mengerti Ayatul ahkam, wa ahkam Pada setiap ahkam-ahkam syari'ah Dia bisa mengambil Simpulan kawai'idul kuliah Dan mengerti bagaimana menerapkan Kawai'idul kuliah tersebut Pada jus'iyat yang lainnya lagi Dia bisa mengambil ilal dan ma'ani Dari setiap kawai'id yang ada dan menerapkan kau dan maha tersebut pada nawazil hadithiyah ya, pada setiap masalah masalah kontemporer yang muncul belakangan. Saya so, mengatakan sah istihad mutlakan. Selainnya so, lagi di kalangan ahli ilmu, ya, ada yang mengat, ada yang menyebutkan bahawa uh, istihad atau ifta pada uh, Marhala seperti ini belum sampai dia sampai dia mencapai marhala yang berikutnya. Itu sampai dia bisa menelaah satu persatu juzi syariah dan meletakkan setiap juzi syariah pada kawah ilmu Baru nanti dikatakan dia layak sampai derajatul ifta. Sebagian yang lainnya lagi yang kita katakan dan lalih ada min uh, pendapat yang lebih munshif dalam bab ini bahawa khusus yang berkaitan dengan istighfar fi haqqi nafsihi. Dan juga pihak keluarga dalam babul mudahyakat diperbolehkan. Ya untuk diri dia sendiri, ya untuk dia disentuh menakar apakah yang halal atau haram, dia sah atau tidak, sunnah atau tidak, dia boleh beristihad untuk dirinya sendiri dengan melihat adinda syariah yang ada yang dia ketahui, mengenal kawail quliyah yang dia fahami, Au juhud dilalat yang ada, maani dan ilal yang ada. Tapi ketika dia mengenal tingkatan atau mengenal hal-hal seperti ini. Untuk diri dia sendiri silakan, Dan untuk orang lain Itu hanya film mudayakan Artinya film mudayakan apabila Kondisi benar-benar darurat untuk Menyebutkan hukum pada saat itu Filhal ya? Menyebutkan hukum pada saat, Walaupun biasanya ya Istihad atau iftah Seperti ini, ini tidak akan lepas Dari konteks istihadat yang ada Secara umum yang merujuk kepada Istihadul a'immah Ya, Walaupun terkadang tidak lepas dari hal tersebut. Nah, Dan juga perlu difahami bahawa istihad di sini terkadang yang sering bermakna penerapan hukum syar'i, ya dengan konteks yang lebih luas, lebih lapang. Terkadang juga makna istihad di sini itu membabil khiyar. Membab untuk memilih di antara dua pandangan yang ada atau lebih walaupun suatu hukum syari'i syar'i mana yang lebih layak diterapkan pada kondisi tertentu bagi seorang mukallaf ya misalnya ketika seseorang anggaplah dia menganut mazhab tertentu fil fil Islam anggaplah dia seorang hanabilah misalnya atau dia seorang syafi'i misalnya ya ketika dia berhadapan pada suatu masalah tertentu yang dia dituntut untuk memberikan jawaban fil hal terkadang dia melihat apakah jawaban yang sesuai dengan mazhab yang dia yakini itu sesuai dengan kondisi as-sa'il atau tidak Nah, kalau ternyata kondisi yang bertanya tersebut, ya bertanya tersebut tidak mendukung untuk kita berikan jawaban sesuai dengan uh, literasi madhab yang ada yang kita yakini, terkadang kita bergeser sedikit, ya kita bergeser sedikit untuk beristihad mengambil pandangan yang lain yang kita anggaplah Allah ansab bagi dia, mungkin ini lebih sesuai dengan orang tersebut. Ini bahkan dilakukan oleh banyak kalangan ahli ilam pada masalah-masalah yang dia mura'ah masalah dan maksad syar'i. Contohnya misalnya betapa seperti sejumlah immatul kibar. Mereka tidak mengambil pendapat madhab mereka misalnya pada masalah talakus talas yang bilaftin wahid yaitu jatuhnya talak tiga dengan satu kali lafat. mereka mengatakan anti talib, anti talib, anti talib. Kerana mura'ah siapa? Kerana memperhatikan Ya maksat dari orang tersebut. Ketika orang tersebut datang kepada seorang uh, <tuh> ahli misalnya mengatakan saya mengatakan kepada istri saya anti talis salah samarat atau lebih dari itu. Apakah jatuh talak jika yundar? Perhatikan kita timbal yang kulihat syariah. Timbal dengan mana? Makasih syar'i. Ya, makasih syar'i. Apakah yang diucapkan tersebut? Apa yang diucapkan tersebut? Itu akan dikatakan jatuh Talakus talas atau ti atau kata tidak makan tergana seorang imam yang dimadhab dia ya membenarkan wukuut talakus talas bilah fuzil, wahid bergeser dikatakan la yakun illa talakan wahida itu tidak akan jadi kecuali talak sah talak satu kerana melihat maksud dari siapa bukan mukalla maslahat dia ya melihat dari maslahat ya mukallaf Mukallaf tersebut Ya demikian halnya juga sejumlah kinayat Pada sejumlah lafad ukut Pada lafad akad-akad tertentu Terkadang, ya kalangan ha'imah Atau sebagian para imam Mereka tidak mengambil apa yang masyhur Di madhab mereka Mura'ah madah, maksadin syar Syari pada halat yang ada di zaman dia Halat yang ada di zaman Zaman dia tersebut Taib Hadadur Ustani jadi ternyata kalau orang sehari yang lebih munsif, lebih pertengahan dalam bab ini. Jadi kalau sampai pada tingkatan mengerti hujjah, mengerti kuliahat syariah, maka lahaulah mada dia bisa bercad fi haknya fsihi atau dia yufti ila yufti jilgirih untuk mada pada muda mudaikan. Ini. ini juga tentunya berkaitan ada masalah yang masyur di kalangan. Para fukaha dan usulijin berkaitan dengan fatih bab ilmu istihad. Ya, apakah pintu istihad itu memang harus dibuka lebar-lebar, ataukah kita batasin pintu istihad tersebut tidak semuanya kita buka bagi setiap orang? Karena kalau kita buka pintu istihad lebar-lebar, lada -lebar, akan lewahidan yang sampai pada tingkatan tertentu istihad. Kalau seperti ini terjadi nantinya, laka surafihum ada, iktilah akan banyak terjadi. Iktilaf di kalangan mereka yang sampai pada Marhala yang kita sebutkan ini Dauru salis Dauru al-ruju Ila juz'iyatul syari'ah Ma'akul liyatihah Bihaithu Yatahaqqaqu bilma'ani syari'iyah Ya <tuh> Mawdu'atan Ala khususiyatul fariyah بهذا لا يصدها النظر في الجزئيات عن تأمل الكليات، هذا يصرفه معرفة القليات عن تأرف الجزئيات فطالب العلم الذي وصل إلى هذا الدور يصف منه الاشتهاد بلا خلاف والأمة الإسلامية محتاجة اليوم حاجة مسة إلى هذا الصنف ووجوده نادر فهذا هو الفقيه على الحقيقة، وهو الراسخ في العلم بحيث أصبح العلم في حقه كالجبل التي وحتى يتميز بوصفين. طيب، حضر السالفة. لما يسألك عن حديث الله تعالى، دور الرجوع إلى جزئيات الشريعة. يا كتير. Daur ini seseorang dia sudah bisa Mengacu kepada Jus'iyat atau furuk-furuk syariah ya, Dan menjadikan Kuliatus syariah sebagai referensi dia Ya sebagai referensi utama dia Untuk kembali kepada jus'iyat Syariah sehingga Dia mampu untuk Dia ya, mentahkik setiap Jus'iyatus syariah ini Ya dengan Kembali mengandalkan atau Mengacu kepada al-ma'ani al syariah al ma'ani ايش al ilal al as asanta fa dengan al ilal al syar'iyyah atau ma'ani al Jadi dia bisa takhqi ya dia bisa benar-benar mengimplementasikan ma ma'ani syar'iyyah ini pada setiap juz' pembahasan masalah-masalah furu' ya bi la yasuddu nazar fil juz'iyyati an ta'ammul al jadi ketika dia memperhatikan masalah-masalah furuk ini Penerapan pada masalah-masalah furuk ini Tidak sampai mengabaikan dia Tidak sampai melalaikan dia Dari pengetahuan dan perhatian pada kuliah syariah Jadi dia mengerti ketika menerapan, menerapkan kuliah syariah pada furuk tertentu Itu dikarenakan ada karinah yang kuat Sehingga dia mengambil hukum tahrim Misalnya Dia beralih keadaan hukum yang lain Walaupun ada kuliah yang sama Ya, dia punya karinah yang kuat juga Kenapa dia mengambil hukum yang berbeda Ya, mengapa dia mengambil hukum yang Berbeda Kenapa dia bisa meninggalkan Kiasul asal Ya, kepada istislah Kenapa dia meninggalkan masalah Zahirin nusus Ya, kepada pandangan yang berbeda Kepada kiasul asal misalnya Itu semua dikenakan karinati Yang ada pada kuliah syariah Kenapa hal-hala seperti ini, seorang taulib ilm seorang alim, seorang faqih, dia tidak lagi jumud hanya tersebatas zawahirun nusus. Dia enggak lagi bersikap kaku hanya kepada zawahirun nusus. Tidak hanya melihat ketika Allah SWT berfirman, ya dengan lafad-lafad amr misalnya, ya dengan lafad if'alu, awla'ita fa'alu dan semisal, hanya dia mengatakan, oh ini amrun, ini wajib, oh ini nahyun, ini haram, tidak terkadang dia mengatakan halalan nahyu tetapi maknanya ibahah. Hada amru tetapi maknanya irsyad. Hada amru itu maknanya ya istihbab dan seterusnya. Lima, dikarenakan dia ngerti maksadul syariah dari masing-masing hukum juz dusiyat tadi. He. Dan juga mengerti tentang ta'lil ahkamus syari'ah. Mengerti ma'ani syar'iah yang ada pada masing-masing adillah. Tayyib. Nah ini tentunya bukan hal yang mudah Ini butuh interaksi seseorang dengan Pertama dengan Adilatul juz'iyah, adilatul ahkam Butuh sering berinteraksi dengan Ya kuliyatul syari'ah dan kawailuha Butuh sering interaksi dengan Marifatul makasir syari'ah Dan kawailuha demikian juga Terus butuh juga interaksi dengan Dengan, dengan nazariyat para ulama Wal-fukaha' mutakaddimin Terutama imam madahid Kena mereka lah ahlu istihad yang sesungguhnya Ya, dan bagaimana melihat metode-metode para imma ini fil istihad, bagaimana suluk mereka, turuk mereka fil istihad, ya, ya enggak senanda serta merta soalan talib al ilm ketika sampai mendurus talib ini, lantas dia justru dengan istihad tersebut, ya, lagi takil lebih hal teristihad. Dan sering kita katakan bahawa banyak yang mengatakan ulama wa istihadul muaserin itu selalu merujuk kepada istihad man sabakahum. Zaw harus merujuk kepada istihad Pada umat yang ada sebelum mereka Kerana ketika seorang yang Setahil pada masalah timma Dan dia tidak punya kias Dengan istihad yang ada sebelumnya Itu ka ikhnafin amrin ma, Dalam syariat kita Selalu dia mengada-adakan sesuatu yang baru Pada syariat Dan dia yang muhaddar, mahnur dari syariat kita Man ahdata fi amrina Faliwa alisa minhu falaysa. Ya tayyidwa Man ahdata fi amrina alisa minhu Ya, barulah siapa yang mengada-adakan di perkara kita bukan bagian dari syariat. Fakta bawah mak ada kuminan nafr. Termasuklah masalah seperti ini. Kenapa ul istihad seorang mustahid? Ya, walaupun ada sedikit, ya, uh, buchula dari Nabi Sallallahu Sallam. Man istahda falhu, fa'in asaba falhu ajran, wa'in akta falhu ajrul wahid. Tetapi ada juga tambih dari sebagian ulama bahawa seorang mustahid. Seorang mustahid itu sendiri ketika sampai pada marhala istihad Dia itu sudah menawarkan kaki dia, salah satu kakinya dia kemana? ke mana? Ke api neraka Ya ketika dia akhtaa wa ta'amada fil khata fil istihad Atau adamil ahliya, atau adamil ta'amuk wa ta'amul Lalu dia yukti Ya wadalla wa adalla famada Allah subhanahu wa taala mengancam dia dengan api neraka Api neraka itu hal yang perlu kita perhatikan antara busra dari kabar gembira dari Al nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang ustaz yang benar-benar dia punya ta'amul punya ahliya kemapanan yang matang, ya dia punya pengetahuan yang juga mendalam dalam ilmu syariat, dia dijanjikan kebaikan. Ketika terkadang seseorang istasyih pada suatu keadaan tertentu itu bila ta'ammulul ifti wa kada. hal yang menjadi ancaman yang bahawa salah satu kaki dia sudah diletakkan di mana? Benar. Hi, <tuh> maka lahuna hadisahul <Hey>. Allah Taala. Ya, walayusrifu marifatul kulliyat anta'ru fil juziyat. Bahawa ketika dia mengetahui kuliat syariah, kawidah kaidah umum pada syariat, ya, itu tidak akan memalinkan dia dari pengenalan, pengetahuan, jangkauan dia pada juziyat syariah, ya. Jadi ini menyatukan antara seseorang yang dia alimun bil kawait dan alimun bimada bi ahkamil far'i ahkamil far'i فahada huwa haqiqat faqih ya makinna dia sesungguhnya haqiqat dia seorang al-faqih karena takar kuna shaykh Fidallah kandali ya antara beliau فَطَالِبُ الْإِلْمِ الَّذِي وَصَلَ dur الدُّورُ minhu al الْإِجْتِحَادُ بِلَا خِلَافٍ Ya, diperbolehkan bagi ada istihad tanpa adanya khilaf wal ummatul islamiyatu muhtajatu liyal yuma hajatam masatah ila haza al dan umat islamiyah sangat butuh pada hari ini orang-orang seperti itu ya butuh kepada talabatul ilmi sampai pada marhala seperti ini ya tetapi mereka ini sangat sedikit wujudnya Ya, mereka yang berkecimpung pada ma'rifat ilmu syariah dan penerapannya Ya Dan bagaimana dia senantiasa interaksi dengan ilmu syariah Dan kuliat syariah Dan juziat syariah Ini sangat jarang kita dapati Bahkan sebagian besar dari kalian duat Ilallah yang ada ya Itu tidak begitu memberikan perhatian pada Jangankan pada kuliat syariah Pada juziat syariah saja, tidak Ya Berbicara tentang babul ahkam Ternyata dia bahas hanya sebatas mawa'id nasihah Jangan tidak menyenggung sedikitpun tentang kuliat atau juziat syariah. Yang berbicara tentang halal wal haram hanya sebatas tambih saja. Hanya sekadar tambih memberikan peringatan atau teguran-teguran berkaitan dengan ummat yang ada pada dalil syariah ini tidak dianggap menyentuh juziat syarik syariah. Ataukah seseorang yang mengkaji ilmu fikih hanya membab akat terjih? Hanya mengambil terjih yang sudah ada Dari kitab-kitab yang lain Ini juga tidak termasuk Pada kategori yang kita harapkan wujudnya Ada di tengah-tengah ummah muslimah Kena mereka yang hanya berbicara Tentang masalah terjih Dan mengutip terjih dari Ulama yang telah ada Itu hanya memindahkan Nader seorang alim kepada Melalui wasilah dia ya, Melalui wasilah dia atau wasilah dia saja dan ketika dia dihadapkan dengan masalah-masalah yang muncul kemudian ya biasanya muttaqalib ilmu seperti ini dia tidak akan sanggup untuk yang menerangkan atau menjelaskan kepada ummah yang hukum tersebut. <tuh> Tayyib masyaallah. Qala fa haddahu alfaqih alal haqiqati wa huwa arrasikh fil ilmi bihaythu asbahal ilmu fi haqqihi qalbi billah Generasi ya, fil ilm seorang yang mapan dalam bidang keilmuan di mana ilmu bagi orang tersebut itu layakannya Pribadi karakter dia, karakter bawaan dia. Wahai najatamnya subyuz wasfain dan talib ilm seperti ini itu dapat dibedakan dengan dua sifat. al Alwasful awal. Alloh yudimu kulla sa'ilin bima yaliqu Bihalatihi alawajil khusus ya, Ini dia Bahawa dia akan memberikan Jawaban Pada setiap yang bertanya pada masa Ilujus iyan Itu sesuai dengan halat si penanya <coughs> Dengan kondisi si penanya tadi Jadi kondisi sosial dia Kemasyarakat dia ya Syaksia dia, keadaan dia pada saat itu Diperhatikan seluruhnya Berdua berikan jawaban Bahwa hukum yang patut bagi anda Seperti ini Ya Yujibu kulla sa'ilin bima yaliku Bi ala wajil khusus Dan di sini kita katakan tadi Dia tidak terikat lagi dengan Zawahir adillah Zawahir nusus Tidak terikat lagi dengan nas-nas yang zawahir Ya dengan nas-nas yang Yang dah misalnya, misalnya kita akan contoh Ya ini sering disiupkan oleh Kauan kita Eish hukum talakul gadban Soalnya mentalak Sementara dia marah Hal waka awla Waka awla Kita melihat Zahirun nususnya Layak kadang ada seseorang Datang kepada kita Mengatakan Ana talaktu zaujati Wa ana fi halatul gadab Terkadang kita melihat Kondisi dia Keadaan dia Halat syaksinya dia Nah kalau orang itu Mereka karakternya seperti itu Tentunya ketika dia Mengucapkan kalimatul talak Walaupun fi halatul gadab qasada ala qasada fihi wa quliyatuna fi syariah al'amal bima da bimaka al'itibar kita pada maka al maqasid al'itibar kita pada niat wal fud fi halatul qadban misalnya ketika qasada aniyat waqa'at talak jadi kita keluar dari mana keluar dari quliy quliyatus syariah dikarenakan ada kita jaga quliyat yang lain kita menjaga quliyatus syariah yang la yang lainnya kita menjaga maksiradun syar'i yang lain yang perlu dijaga. Itu maksud iktibar, bil-maqah. Bil-maqah, sebut dengan niat. Pada zahirun nusus, menafikan artinya talak. Talak al-gadban. Iya. Masya Allah Ta'ala. Ini kita katakan, bahawa yujibu, qullasailin bima yaliku biha, bihalatihi. Taib. Ala wajhil khusus. Kita pada kondisi-kondisi yang lebih lebih spesifik, lebih khusus lagi. Bikilafi ashabi daun al-tani, alladzina yakumuna bihukmi amin alal jami' Ashabi daun al-tani yang terikat dengan daun nusus pada kuliat yang ada, terkadang dia hanya memberikan hukum sesuai dengan dahir nas. Yang mengatakan, talakul ngatman, waka talakla, tidak waka talak. Dan kalau ada seorang misalnya datang kepada anda, dia menjatuhkan talak kepada istri, telgar, tetapi berkali-kali dia ucapkan pagi, siang, sore besoknya lagi, kayak orang sarapan makan siang Jadi, jatuh talak atau tidak Di sini kita kadang melihat dandal galib kita apakah kasrah talak atau tidak ya kan dilihat dari adatnya dia kebiasaan dia, halah syaksiah dia bagaimana urf yang ada di negeri dia di wilayah dia ya bagaimana lingkungan komunitas dia keluarga dia Walaupun kemudian kita mengatakan bahwa jawaban soalan kehada hada, jawab bagi soal anda seperti ini. Hi, nam, masha allah. Alwasul tali sifat yang kedua, "Anhu yanzur fil ma'alaatil afal, ya, wa ma tuad ilaihi." Wajuban baru dalikah inda isdarihi lil ahkam. Ini sifat yang kedua bahawa seorang yang sudah sampai darutalit ini itu dia memperhatikan ma'alat, ayat akibahnya. Ya, kalau dia menyebutkan Jawaban a, misalnya is akibatuh. Menyebutkan jawapan yang kedua is hukmuh. Ya, kalau dia menyebutkan masalah jawab yang ketiga kira-kira dampaknya panggil hamba tersebut mana? Ya? Jadi dia perlu memperhatikan Ma'alatil af'al Dari perbuatan yang dilakukan oleh Si penanya tadi Ketika melakukan suatu hukum syari'i Atau menanyakan suatu hukum syar'i, Wa ma tu'andi ilaihi Ya Dan imbasnya Wa yutamaru dalika Inda islarihi dil ahkam Nah ini Mutabar ketika dia hendak menyampaikan Hukum yang sesuai Dengan yang ditanyakan Atau pada setiap perbuatan yang A, yang ada. Ia ya. sifat yang kedua. Apabila seseorang telah sampai pada marhalat, ya, sampai pada marhalat mana uju yang sudah bisa menyalaraskan antara setiap juziah syariah, furofuro syariah dengan mata kuliah, kuliah Tuhan. Karena itulah ihsan dan jaminan. Ya. Banyak ulama ya, menganjurkan kepada talaqatul ilm untuk bersungguh-sungguh. Ya, dia menapati ya menapaki Satu persatu ya eh, Anak tangga itu Untuk mencapai kepada daur as -hadis. Ya Kenali tentang Jus'iyat, Adilatul Ahkam Syari'ah ya, Fahami Hafalkan ayat-ayat Ahkam Hadis-hadis Ahkam Setelah itu, pelajari Kawaidul Usuliyah, Kawaidul Fiqhiyah Kawaidul Quliyah Kenali juga nada, ilmu maqasir syari'ah Dan keambul pada ilmu-ilmu Seperti itu laki ketika seseorang sampai pada penerapan seperti ini interaksi lagi dengan mana? Dengan tasarrufat para ulama kudama. Yang kita lihat interaksi dengan tasarruf para ulama kita yang terdahulu, jangan yang ada sekarang. Yang terdana sebagian kalangan talabul ilm, dia sampai tahapan yang satu dan kedua, dia sudah benar. Ya ahkam juz'iyyah dia sudah hafalkan, dia sudah kuasai. Ya kau kulihat pada juzhafat. ketika berinteraksi dalam penerapan kulihat daripada juzhihat, dia hanya melihat pada tasarub yang ada di zaman ini saja. Ya pada ulama-ulama muhasirin. Yang tentunya ulama muhasirin kata kau sudah fil khilaf. Sehingga untuk men men mengambil satu kajian yang mendalam pada khilaf mereka itu agak sulit. Kalau kita merujuk kepada Immatul madahib, ya tentunya khilaf mereka kalau kita anggap itu terjadi khilaf, hanya terbatas pada berapa madahib. Arba' ah. Wa in misalnya katunafil khilaf La tidak akan lebih dari mana Empat akwal mutabarah Itu tidak Tambahkan lagi nanti mungkin kalau kita batasi Hadis madrasatu ra'i hadis madrasatul hadis had jumhur hadis ahli ra'i Kalau kita batasi lagi nanti akan Terbangkit akan menjadi menyempit lagi Wa khilaf itu kalaupun terjadi Dari usulnya hanya menjadi Dua madan Dua pandangan utama Nah di sini kita akan memudahkan bagi kita untuk membuat kajian-kajian yang lebih sesuai, lebih sejalan untuk penerapan dusyatul syar'i pada masalah masa akhirah. Kalau al, -al mundur ke belakang Di masa-masa muasyir dan seperti ini, fas semakin sulit. Ya semakin jauhnya secara dari zaman kenabian, itu juga semakin banyak kasurafihil khilaf. Ya wallahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Terus yang berikutnya dari sini rahil habibullah taala ya membahas tentang aksamil maqasid asyariah. Tapi kita nanti sambil rihat sedikit setengah jam insyaallah baru kita lanjut ya. Subhanaka wal hamdika asyradza la ilaha illa anta astaghfiruka wa